Якщо він не вчасно поверне гроші Коли це сталося? Запитала Піп Не пам'ятаю Знизав плечима люк, Знову застромивши язика між зуби Піп узялася подумки вираховувати Може у понеділок 9 квітня Чи у вівторок 10-го? Раніше? Ні, пізніше, сказав Люк Пригадую, що то була п'ятниця Отже, рівно три тижні тому Ось, він офіційно спізнився із грошима Клаптики пазла змішалися в голові Піп Займаючи нові місця